وخ سره دونه ناهو دي دو په وح... قدر له انعام مکی سورته د ترتیب په لحاظ کې شپګه پاز سورته مایدنه ده او نزول د سوراتونو کې پنځه 55 د سورته حجنه ده مخه صورت سلام مناسبت سره سورته مائده پاول کے رد شرک کو پھیلي بیا وروه صورت د شرک اعتقادیو نو سورته انعام کې عکس داري لري اول کے رد شرک اعتقادو او اوبه او بیا رد شرک پھیری کوي یا سورت مائده په اخر کې ویلو لله ملک السماوات والارض نو د سورت انام پاول کې ویلو الحمد لله داله حمد زکه وایا شیخ اخترات دغه شریګینو شیخ اخترات د چای محمد داغه او څنګه داغه پکاردا یا سورت مائده کې نفد علم غیب کړي د ټولو پیغمبرانو نه یو وسن هم آیات کې نو سوره انعام کې نف ذیل مغیب کې خاص پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه پنج است آیات کې یا مایده کې ویلو چې نظرونو یاد غیر الله په مور کوي منختي شکرانه د الله نه بغیر د مخلوق په مور کوي نو سوره انعام کې داغه وجہ ذکر کوي چې ځکه مور کوي چاغه ټول محتاج واجزی نو چې څوک محتاج واجزی نو داغه په نوم شکرانه او منختم جایز نه ده یا مایده ما کې مسله د توحید ثابت کړه نو دنیا بدل الله په نوم ویژه مخلوق په نوم بنئ نو انا عام کې پاره اوس دلایل پیش کئ څنګه د مسلې د وضاحت نه یا سوره مائده کې مشرکین او پیغمبر ته جادوګر ویلیو یو صلیس م آیات کې نو سوره یا نام کې قران جادو وای او م آیات کې یا مائده کې عجز دی لا د نسواراو چا کان یا اکلان تواب غیب خوراک کاو نو چې خوراک کې کای نو اغا اله کې دی شي پینځاو لو سوره تنعام کې عجزه د نورو و ذکر کړي چې اولیاء بیا فرشتی صدا کړی جنان او دا غي یا سوره مائده کې بیان د خوانچی انزل انزلنا مائده تمنا السماء يوصل سوال السماء لو سوره تنعام کې په تفصیل کړي و هو یطعم ولا یطعم طعام وکولوا ولا غدنوا یا سورت مائده کی هغه ډنګر ذکر شو حرام چدی پځان باندې حرام کړو نو سورت انعام کی بعض هغه زناور ذکر کوي چې هغه حلال دي یوسل دوسل ویخ کې یا مائده کې ویلول لا تشترو بیاتی سمنن قلیلہ سنور سلو اختیمات کې زمو په حکومت او اولولو راولولو باندې دنیا مال ای نو سورته یا نام کې ویلې نوینم بریات کې لا اسالکم علیہ اجرا یا مائده کې قران ترلا ویلوه پنزل سم یاد کې نصور انام کې یو سل دری پنزو سکتم که وی فت تبعوهو دائی رنا تابداریو کئی وانا آزا سراتوی مستقی من فت تبعوهو دائی رنا والا کتاب تابداریو کئی یا مایده کې ویلو دا قرآن مخلوق ته اورو سواب بل لغما انزی کا اوش پیتایات نصورت انام که وی چپدی قرآن خلق وی رواه یا پرجو سو انذر بهلذین یقفون ایوشرو یا سورته مایده ما کې ویلو چې تبلیغ وکا بلغا بل او شپته نو انام کوي چې تبلیغ زکو وک چې دا قران سره یده تیرو د شرګنو باسي دا, دا زکه مخلوق ته اورو سوا چې دا د تیرونو خلک ورو باسي رناتا یوسل دویشته ما یاد کې او من کان میتا فا له نورا یمشی بی فی الناس او نورم گن اردتنا دو سورت دی امتیازات دو سورت انام خصوصیت سورت انام جدا دی دنور سورتنونا پا کسرت دو ادلو اقلیو بانیم سورت ممتازه د نورو سورتونو نه په تفصيلي رد شرک سورت ممتازه په ځاحد مسلې د توحید او پاغه ادله دا رنګي سورت ممتازه د نورو سورتونو نه په زيات او شبهات او د مشرکینو په خپل قالو سره سورت ممتاز او جدا د دنورو سورتونو نا پاکاباتو ستو سرا سورت ممتاز په مقابله د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره سورت ممتاز دے پرد اقسام او بعود مشرکینو باندې سورت ممتاز دے پدی چې دا سورت په یو ځن راغلي او د اسمانونو یا صورت ممتاز ده چې د پراطلو کې او یا ځنه فرشته په استقبال کې راغلي و معنا بشميره چې صورت یا نام کله راته نو د دې سره په استقبال کې او یا ځنه فرشته مخې وروسته روانه وي هداسه هم صورت ده ها په دې کې دشک جوړي غوسه وي او چې سم وي په دې صورت کې ممتاز په یو لږه داوود توحید سره يول الزلا په داوید توحید سره دارنګي نورم غلیم تیازادو صورتي تقسيم دو صورت صورت یا نام دوی سه او لیسا ده اونا یوسل اول السمايات پوره 117 ده اتمی پاری ولوم بے مخ یوسل ول دویم ایسا دیو سلط اللہ سمنا ترخیر پورے پاول ایسا کے رد شرک اعتقادی پا دویم ایسا کے رد شرک فیلی اول ایسا کے رد شرک فیلی اعتقادی دویم ایسا کے رد شرک فیلی مقصد د صورت بیان د شرک مقصد سورت انا امد شرک مفصل او اثبات توحید ات سکے داس حکومت د سورت مقصد او اردد شرک مفصل او اثبات توحید مفصل پدی صورت کې رد شرک اعتقادی به جمع اقسامه شرک اعتقادی څلور قسمونه دي د رد شرک فعلی او د مشرکین نو څلور قسمه اقسام مشرکین بلې بعد صالحین بالکواکب بل جن بل ملائک نو کې رد شرک اويس باد توحید او پاغه د دللا او لې سکه رد شرک اعتقاد دی د ټول او اقسام سره دیمه کې رد شرک فعلی دی د شرک اعتقادي څلور قسمونه کم دی ارد شر کې اعتقادي فل علم فالتصرف في الدعاء في العباده اغ سلور قسمه ناد اعتقادي اگر رخلي او اگر تسنس خيزره زره زر کي د مخلوق نه نافکي الله يزان نه ثابتي او سلور قسمه مشرقي نرد کي په دي صورت کي چا د الله سره نه كان خدار کړو چا فرشتې چا جنات او چا ستوري پاوټور راتګي دا رنگي صورت کې اعتراضه پکل قالو سردر درویش درویش اعتراضات د پیغمبر داولي ذکر د دا نبي عليه صلواتو و سلام د نبود زمانه سو کاروا درویش کالا هر وخت او هر کال کې پاغې اعتراضونه چته سو pore جون دیو د دین کاکه پتا به اعتراض وی بغیر اعتراضه بغیر مشکلاتو تا خلق نه پریدې وروړه او کوته جواب ماځي کومه ماو راحتونی نو دا کار دی خو نش دی څه د خپل بیان ده لیکي دا رنګي عقبات ګوره د د صورت دیگه نه په دې صورت کې اوس اصلاح احکامونه کوي په دې صورت کې د غامصله او بیان نه کوي په دې صورت کې د جهاد او د انفاق بیان نه کوي په دې صورت کې یو داسې مضمون روان دی چې مخکې صورتونو کې تا اتی د ځدقلا سم شو جماعت جوړ شو د مسلمانانو معاشره سم شو حلال حرام دی او پی جان دی بالکل لک شو اس په میدان उतरे غوړه دې شوکه تا په میدان باندې उतरे په میدان چودریونو په تا به ست کاليب مخه ترازي نو هغه شپک اسما غونډي اشپک امتحانونه د میدان دی پوه شي دانه چې تباز دکه بس ما کارو که په ځای اډی شیري مالا د ستاربندی وو شو پر کې مو طالب چې ته یو جواب بنا کې نو په کې ناس ما يم بس مزې بک ها کوړ به نه راو مزې وکم په میدان دی وسود راي خا چې ته فاروش شي عقیدت سمو شو آل کې او بقره کې د مشرکین ورت شو پنسا کې د معاشري اصلاح وکړه د خپل د معاشري دمل کا غلط خلق دیو پی جانا غی ته نتنه ملاوی په ما یت کی دی حرام و حلال او حلالو پی جانا منخت دی غیر د الله هغه دی پیام نو په دا سوال غوالي کنا دا بنرسه ال ته تی تا ته وی چې بل قر سوا نو درسې بسنګو انذر دی صورت کې انذر به الزینا په کتاب به تخلقه سی اره او میدان بودریږي او پدې به خلک یې لري دی مسلو نه خلافو خلاف وکړو یا ساتي الله بوله عذاب ورګي ها نو د صورت سورته کې یو واجب مضمون خي ها ټریننګ پاره مبلل ترېم کئ اول د شرک جل غصې مسله د توحید ثابته اول مسله د توحید په دې سورته کې کی ذکر کئ یعول الذله اول بدا یاد اول غالیغه یول الزلا رد یول سمے ویمادو ما ان پونم باندې یول سمہ کړي وای وایسه کو خړو کنا بسم الله کو نو کار غریب ته د صورت آرام دا یولس داوی معلومې وای نه به ول ویج بسم الله کو مفتیانو شيخ اول دیصانو لول خو الله د قران نه لاندې کیلو پوږی فنون وباله یختو فنون دی او کتاب دی او کتاب دی او مدرسه را هو سمزه مدرسه او کتاب دی پوږی په هغه اصل مقصد چې د مدرسې د سره پاره جوړې دی چاغه د الله د دا توحید رسول او مخلوق ته د الله کتاب رسول مخلوق من بس پر او مخلوق ته د مننوته د نور عباس په نور خلق وخت څونو زمانه خلق کوي یو سره هغه شت غوښته یو د غ د پاه یرړ دا د غونو خلککه واخه په یو زلوړو بیا پراتې واړې مور وې اوسم کنه نه د بیا غته خو نه دی که نه ناې ځې او د با به واه کټکو به جمعې کې بهخوري بیا منګې غه کې بیا واه کېږي بیا شو دی. کسان لاله تهوي به چیا د د کسانو بندوبسو بسو کوه ډیره اغاوی زبا سب آزارت ازم وخی مخیبار اولوما گران کار دی تا دے زمانی ګرانی گرانی دے وخی سو کولیش یا ویدہ پل غیبا لال که و پوخ پی که غیر اونیو و غیر لال که چالا لیکا و پوخی که چدائی که لوا بل پلار سان غم دے چو خدای بچیو می کړي کری اصلاح چا سین نی پک کری و مندازی لارو چو خب انداریو لگ کری و وی بچیو سریکری که نوی وې څو ویا غوېمې لاړ کړه غوېم پوښتنه یې باغل دا شوم خومندې دی غوېده بارے کړې دا واخو دا, دا منډه تل خومندې دی غوېده بارے والی چې دا وېده بارے واخې جابکو نو چې غوې ته دا مننه لري ګنه په واخو بسکه دا منډه او مدرسې دا, دا تکلیفونه خومندې د ایسره بارے کول دغه قران د پاره شي او زمي له شو د قران د بيانونو د پاره د توحيد د پاره زمي له شي نو چې زمي له شو او مدرسه د جوړه کړه اره سبب له قران د بيان نه کونده مدرسه کې سه کوي دا مدرسه د سره پاره وي قران د پاره وي توحيد د پاره نو چې د توحيد او د قران هغه مسله ته من نوبدې په مدرسه باندې ووره لګي بیا یا په دا څه څه باندې کې او که چاندي کې نام په قران باندې ورڅېد book باندې لیکلي شي دي تاسو به لیکلي خيركم من تعلم القران وعلموه موږ سره ماته سره دوره پې ځان دي دوره قاریان دي دوره فاز شو دوم نه شو دوم نه لال دوم نه را دوم نه داده دا وایي چې څاغته په طالبان شته نه هو منطق وې سو په پیسو ورکی غونډې پسه پخرا نه په ځان دي قاریان دي د ری دادي چا ته لار شي نو قران ته توحید سره کوو ن اقرو را د مدرسه زینا علم مقصد د مولای دا بسی داته صورت عالی عمران کې ویل شي اولو العلم قائما بالاستلا الا له داته ویل شي بلغ دا اورسا تا تبیلی شیو لولا ینهاهم ربانیون والا احبار نانا مارا منگسکو احنو دیس وقت کیاو ٹریننگ ورگئی اول دا یعول از دابیر توحیدو گوری اول الحمدللہ حمدنا سناگانی دی خاص اللہ لرہ وحدانیت الله اللہ لرہ دی الله خلق السماوات والارد چاسماونو زمکی پیدا کړی دی تیاري ورلا غاني پیدا کړی دی او پدويم ذل اول سمایاکه و ايم سسکلاوو بظورن فلا کاشف لو ال لو کورس ايتا تا لا تقریب دا تقریب لو رکول والا بل سوق نشتا بغیر د الله نه فلا کاشفه نشته د جنسي لركولو والا لا نفذ جنس ده لا کاشف موجود نشتره للكون کے موجود اللہو بغیر دلانا بیا فدرم ذلنل سمیاتو گوری قل انما هو الہم واحد ویا بشکا دالا دے اکی او الحمدللہ و ایم سسکلاؤ بذر فلا کاشف له اللہو قل انما هو اله واحد بیا آیات نمبر 45 وګورئ فقطع ذا بیرل القوم اللذین ظلموا والحمد لله رب العالمین والحمد لله رب العالمین صلوا او پینزمزل بانی سلام سبحان وتعالى اما يسفون سلام آیات اخر وتعالى اما يسفون لیدے الله دا مخلوق ناش د ویل بیانای وې څو دو ګورې زالکوم الله و ربکم لا اله الا لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه النشتري بل حاجت پوره کولوالا به وسر شپږم وګوري اتبي ما اوحي الىي گامن ربك لا اله الا هو اتبي ما اوحي وحي شذا رضواح یتابدار شاہ واه فدیش ویلا الا الاهو وارد ان المشرکین 7000 الحمد لله وایم سس <سكت> الله بذر قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحان وتعالى ما يسفون زالکم اللہ ربکم لا, لا الہ الا ہو خالق کل شیئن فعبدو اتبی ما اوحیئے الیکا من ربک لا الہ الا ہو پہ ایک سوی کعوان نمبر ہے یا تو گوڑے قلتا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیعہ راشه خلقو شوز اولولم اچ حرام کریستا سورپ تاسو تاسو رپ تاسو حرام کری دي چې الله تو شركو بشیا چنه په خدار کوي د الله په صفاتو نو کې څ یو شه بیا آيات نمبر 100 62 ګورې ان الصلات و نسکی وما هيايا وماتي لله رب العالمين يا لازم ما عبادت بدني او زما عبادت مالی زما ژوند او زما مرغ خاصه اختیار کړې پیغمبر وی زما هر قسمه عبادتونه تعالدي زما هر قسمه حالات کده خیر وي کده شر وي کده ژوند وي کده مرغ وي نو تعالدي دی وین بابا ندي پیر فقيل دي وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ نُچې عبادتونه ستا شو شر او خير ستا شو نو لا شريك له د سر بره هزارو شریک نشتا وبذالك امرتو وانا اول المسلمين اخيري قل غير الله ابغي ربن وهو رب كل آبې ځالانا اولو ټوم بل ربونا نه لوټو ما ځالانا زبغېرا دا یو لڅ شو طيب ځالدا بس دکه دا یو لڅ لقمې دی یو لڅ بځې فېره دا اروغ ځان سره وایا چې په لارو رواني بيټرې تناستي دکان کې نهسته نو دا وایا ولې کوي ځفکه واو الحمد لله يمسسك الله بزر فلا كاشف له إلاه قل إنما هو إله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه ودعلا عما يسفون ذالكم الله ربكم له الملک لا إله إلا هو خالق كل شيء فابدوه اتبع ما اوحی الیکا من ربك لا اله الا هو قل تعالو اطل ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیعا قل ان صلاتی و نسکی و محیعا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک و بذالکه اومرتو ونا اوول المسلين او په یله سمزلقل اغیر الله ابغیر رباً ووا ر رَبُّ كل شيء معشالله دا سز دکه داله کې کې داسمګ چې خلکه ووز فږي سارو ماهادونه کوې ته رض ددي و کوه نستا ل مضبوي استالک به اطمینان و استالبه خو یی گنا استالبه یری گنا چدا یولز د توحید لقمه استا پړکی موجود وی په دی باندې دلایل یقینیا پنځیش صورت کې یو دلیل ګور آسمان اوس مکه می پیدا کړی دی تیاره ورو می پیدا کړی بل دلیل ګور ځان تا پ پ پټو په کارو خبره په یو یو دلیل خیبه په چې ابو اور سرو سر ان شاء الله وایو زم د شرکه اعتقادي اقسام دي سنورو یو شرکه اعتقادي فل علم اې پاکیدا کې خپل د موصوله کې تفصیل کړو کله کله یاد دي ته دې اټکه موجودو ندری ځای ته پات نهو موږ په شرکه فل علم باندې مستقر رجل ګولوا پاګه من دلایل د قران خود لري او حدیث خود لري او حواله خود لري فتوی خود او د مقابلینو کتابونو کې چې څه لیکلي او ناګه من په داګه خود لري چې د شرک الفاظ ذکر لري نفي د شرک اعتقاد فی العلم چعالم الغیب او صرف سر فلسفیا ولاده باګه ده کې دا, دا شرک راتلل عقیدہکرات لللشرک رات للفی علم زکدا دور ټولو شرکو دا شرکیاتو جوړو تدین مشرک شورو کوي چې وي دې پویږي نو چې کله دې پوه شو نو دې متصرف شو نو دا رامدځو شوو شو نو دا غپن بیا منختم پیش کوي علم چې مشرک شخ شورو کوي نو د فالعلم <سؤال> نشورو کوي پسنه د فالعلم د پوینا چې دې پوه دې قران په دې سورته یا نام کې پنځه زیا دا ذکر چې پوهه والا زما علم کلي ټول مسله ده ما مخلوقته نه ور کړې درې آیات وګوره او هو فی الله فیسماوات او فیر یل او ماله تقلید نه ده ده مثلا قرآن زکه تا وو پته خبر خلک بیا کوزو یو تبانه کوزو یو واره کا او شنو ورځي که یو پانه ګوري که له بل پانه ماخولي کل کې ما ملوټه کې هغه غوښنه بیا په خطا یې د قران نه نو کله قران باندې ما ځان سره یو پارچه لیکلی دوم یو پارچه لیکي دغه یې مخته ګوري او هغه ته وای وو عاي دې دغه سحنا لایق نه پوهه مګله کم ده کې قران را ک کتاب مونږو بای مونږه قران را و په د خپل کتاب سره غونډه حیلم نصیب کړی دینه بیان وینځ دی چې ما دا خره کړی دیکل پارچې او د بند کتابي مخته نیول او دا غیره تقریر کوي چا تشکر او تول واعظین مخته نیول کتابونه چا بل او قران باندې په ويره ده هاذا بیان للناس باجول نظم مرانا سر پس اکسروه کچی ایراد امان گوستان نیستا یو تعلیب راولی ما تیوی تبالارش میاں تعلیبان خواستی بی جوش گی دلالو ندعای آیاتون نبیائی ما بلا خبر آیاتون نو طول ما تا یادو و سم بیوی نو دیگر که و دعواز سم کرنگی دا مرانا سرک اثانا روی دا سا تعلیب درا کرو یا را خود تقریر نکا خود تش آیاتون نوی قرآن نوی آیات قرآن دا تقریر و دا سا استاذ دا سا تعلیم را گلے و چو بھائی بلہ خبر پارا خبر آیات و آیات آیات و زمان گو ساو جتا یو آیاتو و یو بیشتا انہوں نے کسی شروع کی اخو دش آیاتو نوی آیاتو نوی دیرو آیا انسان پرکی اثر پیدا کوي قرآن یو موجس کتاب دی اثری کتاب دے و او واللہو فی السماوات و فی الارض یعلمو سرکون و جارکون و یعلمو ما تکسبون و او الله یې تیار چلیږي بڑا ښکته بیګه د جدینا یو کو جی کے ناس مائی دا بنار کس کو وک ویجی کمره کې نا سمستا درس اورم مايډا بوناله خوش قسمته ده چې ګوره جدیته ګوره د سمندر څخه کی د زینو ته دا د اواز رسید نور زم ملګری کې ما شیرم کو نور ته ملو شو خاصه مسوس کاو چې د قیامت پر دا کمرم ګواہی کوي چې دا به تا خوب کې نه لیدې دي کنه دا الله سی مخلوکته و والله او في سماواې وفل ر دی الله اختاقتیار چریږي برخت کا تمکوو کې سنګه ااقتیار چریږي یالهمو سر د کو جاه کو یاله موما تسیبون یا الله ستا په پټو را ځنوبانې دننا پو د الله ستا پخکاره و باندې چېپان دا منوه یاله موما تیبون او پویگی پاسا چکاوی پان دامونون د انسان در حالتو ندی چکل انسان یو کار که لاول ناول په لکې داغی سوچو کی ده کار کم درست دازم بیرن لارشم کلال نشون سوچ که مخپن زان سان نو بیاوی علکه کورو وی ملگریتا علکه فلانی زی لازم لارشم زنب بل سکی مشروعو که وی لارشم خوابارارا مورورتو وی پلارو توی قرآن زکا چه که یو خواه نو بیا په اندامونو غړ غړ پس کوټه کېنی پیاده دار روان چې ترخه قرانونو زنه پاندامونو بیا کار کوي بازار ته ځي سره وړي نو الله وی کپلک دې راځي په هم خبرې ما چې چا سره په وینا کې مشوره په کې نو پاغم خبرې ما چې پاندامونو بیا کار کوي نو بیام بیم خبرې ما علم کلی ثابت کړه الله هر قسم انسان د درې حالتونو حال حلښتا یا پلک کې یا بلته مشه یا پاندامونو کار کوئ الله و پې واروو حالتونو زه خبرې مع یا لمو سرره کووه جاه کوون یاله مما تقسیبون نه یو لا سر کا ایک توری گا بیا په دو مزول آیات نمبر پ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيَا پيغمبران نویم تا سوتاسه ما سره خزانه د الله دی قل دې سره کو قل قل وا د بینانه بغیر کانه کی خو بند کتاب کې کی میلی کړي دي کتاب کې دي کی دي هغه ویل شي چاپلار وی وی ولا اصل کتاب کې وږي کنو دا فتاوی امی ګوري دا خو په میدان او ښایې ښکارې کې چې امی په پوي شي غموونو کیو وایا بیانونو کیو وایا ختمونو کیو وایا د ستر بندي کیو وایا عوامو ته ښکارې کې چې کتابونه دالي کړی ختمونو کې ښکارې کا نه کتاب کښتا هم کتاب باندې منډې ته کتاب ولا دازي قل, قل قل قل وایا وایا نه امتا ستا شما صدا خزانه دالازي زده خزانو مالک نیمه او آیا چنه پوی گم پټو سيزونو لا عالم الغيبا زه پټو خبر نه ما مخلوق تو آیا پیغمبر تو آیا چنه راز د خزانه شتا او نه پوی گم پټو سيزونو باندې عالم الغيبم نه ما د خزانو مالکم نه ما مالک سوق دي يوالا بیا آیات نمبر 59 ګوره په دریم ځل آيات نمبر 59 غوریں وعندو مفاتيح الغیبی لا وعندو مفاتيح الغیبی لا یعلمھا الا ھو وعندو مفاتيح الغیبی د الله صدا چا بیانې د غیب دین نه پوي پا غیب بل سو بغیر د الله نه وګوره الله وای ما غیب تاله کړی دي په بکسه کې زماب بندي چا ما سر دي دا غیار ما چا ل چا بیانو نه دی ور کړی غیب ته ل دي په بکسه کې بندي چا بیانې چا سداشته د الله تعالی څوک باطول شي یا دڅوک په زوړه څوبکساغسته شي نه څوک چې وي دغه خبر ده کنه نو خبر نه خالی نه ده یا به مقصد دای چې ته په الله زور اور شوي د چابیا نتیه د سیرا کې چابي زه خبرم د چابي باندې او یا په الله زور اور شوي او تاره ماتا کړې الله یې ما غیب طلاق کړی دي چابیا یې اختیار نور کوم دوی نه پویږي ته پوزک ده زحایوال ظالم یا به وی چې ده په الله زورور ده نو ټول خلکو ته علم غیب غشته ده مؤمنه کا خوځدک دا خبره ټول مؤمنانو ل علم ثابت غیب نو ټول مون باندې ما باندې الزام لګي ظالم ما کله علم غشته ده زه په اړه نه پویږم نه په ته دا د عقیده وا چې دا ټول مخلوق په لازور اور شولې او بڅه علما ته کړې دا او غیب ته چا روښکړی او آیاتي چابی په زور اغستې ده چابي ته اغستې ده نه دا الله نه څوک چابي شي او نه الله با نه څوک زور کې دی شي هو القاهر فوق عباده زور اور اغره لا يعلمها الا دلاسرا چا بیا نه د غیب ودین نو فویي پاره پرسون بې دالانا و يعلم ما في البر والبحر فویي پاسبانه چپوچو دریا بونو کی چپو دریا بونو چوکې سم مخلوق ویسه سيزونو ياغه په خبر ده وما تسقط من ورقه او نو وردیږي او با نه د یو بوتنا الا يعلمها مغ پوې په هیبانې الله او لکه موسمې خزان د پې غورېږي یا تا تووې په موسمې بهار کم پانې غورېږې په موسمې غرمکې پې غځږې نه غور پوې کم پوری پوټي د لا د ک نهنو کلهکه کل د بټ نه پاړه تاشي او خزان دی د اوس خزان دی نو او خزان. نی. الله وی چې کوم پالا د یو بټینه ورزګی نو پاغه په یزم چې دا ته وده پروا دا حکمت د دې پانه سره وما تسکوتو من وراقاتن الا عالم وح ولا حبتن فی ظلمات الار او له یو دانه پاتړو تیرو زمکه کې چرو کې دانه کیلو باسه او په دې کې دانې وا چې په پا پاسه مالا را خوشال څوک په مانځکي څوک په مالک ګرځي د قلبه یا په ناغه پټه نو تیارو کې پادوشو هغه دا نه چې په تیاره کتاب پری خو دا پټه لري کړه پاویز خبره ما دنه بطیخ کې یو کدا به دغه شپه پاتې کېږي کدا بس هکې وی ولا رتب ولا یا بسن الله فی کتاب مبی نو یو لوند او نو چا ټول په علم کې رښکارا ا دانا کلده <سؤال> شي یو تخ تغدي زپې خبرې مع ضمی دا د سنوور و د پسلار چې پټکې ک را کولاو کې چې څنګه و رشته نوکه دانا لنده شويولکه پټ کې ووت رشته تیخ او شنی نو بیا د باران انتظار کئ او یا پې د پاسهه اوپ خوشی کی کې واللا ردمن والله یا ب اللهفی کتاب نه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبهر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يعبس الا في كتاب النبين پس لوړم ځل دره او یا نمبر یا تو غوړې دره او یا قوله الحق قوله الحق و له الملك يوم ينفخ في الصور و نادى الله نشتيا شغله چې خلق با پورتوکولېجي پښتوګ پو بوګلېجي پښپې دې کې وه‌نا د الله دا رشتہ دا عالم الغیب او شاد پې پټو سيزونو د مغلوقنا وشاد په کاروباني عالم الغیب او شاد په پټو په کارو په دې الله په پینځم ځل یو اتیا نمبر د ابراهیم علی السلام په واقعي کې ګوره اتیا وسع ربي كل شيء علما اور سدنه یو اتیا نمبر آیا ته وسع ربي كل شيء علما فرا حدا رب زما طوال لرزما رب د ار یو شی پد بار د پوي دا پنزو دلائل بدیو چې عالم الغیب زما ال عل، علم کلی الله زنا ثابت دی د مخلوق نه نفکای چې به تر پیغمبر په مخلوق په مقدس ځای مکا انبیادی په ام بیاو کې زمون پیغمبر دی چې داغه نه نف یو کرنو ته دی وي پیغمبر او ته خلق ته په خپل وایا چې ما ساده غیب او علم نشتا دوی نه زمو میراج پشپچ پش نو الله زما په خلق یو قطره یو ساس کې وکړو راغه ما از لا تلا او ما کان او ما یکون چې سږی یو خبر شو دی حساب سکے لا اقول لكم ها ولا علم الغیب ما ویلو تفسیر سره تفسیر حسینی کې کدا لیکل دي نو خوشی او تمایلو قران د نصوصو نه خلاف د خبره دا خبره غلطه را او قران خبره صحیح ده نور دغه قسمه شرکیات فتصر په دعا او په عبادت او ان شاء الله سبا ته پریدو کې خیری پغېده کوو کوش کاړئ تفصیل سره زو نو ترجمه بیا بيخي پاتې کیږي سبا ان شاء مقرر کو سبا و زمونږ درس اتنی بجې شروع کیږي کې کی خیری ښا چې تاسو اتنی بجې په حاضر یې ان شاء الله زنانه ووم چې اتني ملمکه خپل کار سمبال کړی او اتنی مو د پختو ژوند ناشتي نور تفصیل به سبا کوم تورو کوم په انداز نوم د الله چه مهربان دی مهربان خاص الحمدلله الذی خلق السماوات و اداس صورت نه لريخه ته سبا دی زور غول ان شاء الله شیخ القران الله دې رحمتونو ولېږي زمون حضرت سې با موږ ته دش کاو دی یو سر به کته کلي پورتو دا څنګه کته ده لګیا وو سنت الماجد ګره پوره نو ستاره کې روم بس تړي شو وګي به شو طریبا بند شپک کسانو ورومنو او خواږ په شپکو کسانو سره کار دنیا کې وکړه یو کس دی چې چاږس پټې روسه کې یا بزرګونو فارغېږي دم ندی او دم ندی خو یې سم پته به پوه نشی. یو کس کار ملي اور دې کې دا عادت توجیه کوي نو هر یو ورځ هغه خوب باندې شیدل چې خوب ورغې مونږونو ګلاو نو واغ سره شاته بشو اون موږ یو له دېودکا چې له دمښو <تصفح> دیونه ستړي کیږي به څنګه لري کړو نسټړي کیږي واقع تاسو خو وای چې بیا تاسو کله کینه یو قران وای بیا موضوع هو د دې کې دا مزنه او موږ استاد وله بیا ونه مستړي کیږي کتاب نه دی ښه دا سړی دمکای دا سړی خوشالای خپه خوشالای روغی تداسه کتاب دیخا <تصفح> <تصفح> نو هغه ودشوم په خیال کاو به هغه موده داسې ودور ډېر وختېر شو زه به مونږ ته را لمه ما چې کیږه پښوم او خو زه داسې زړه کېناسم ما ته وی چې ډوړ اوله تیم وو ته ما ته وی نو ټکی وبښتا ما یاو یوشه به ټکی وبواچو او ما ته وی چې را تاته تا یو خبره کو لومبير عالمو سره ایماجه اور د یوم محو بولیدا دا قیامت ورځا اور د مخلوقات ته او ز په یاره ما ما تعالی وشغوره یریږي ایماجه یریږي نو چې وجه سره وای ما چې الله ستاسو عذاب نه یی دی دینه یریږي وې جماړه ما ته وی چې تاسو یا نامو سنوي وخت چې تاسو د انام وې او دا قانون دی چې چا څو انعام وي او پدې ځان پوره ک نو زه أغله عذاب نوړ کو او تاسو انعام وخت وي نو تووله یې رګي او نو زه ګبړاټ واغسته دم ما نمای زدا پاسې دم زړ فوران دا ځکه چې چا څو انعام ویلو پدې ځان پوره کړی وي الله أغله عذاب ځکه نوړ کوي پدې کې رد د شرک دی د شرک جړ د اوسو نفذ الشرف للی می سنگ راخکارک داغه تصرف وو زلا په دعواد ریزلا په عبادت سوزلا دادی صورت کرالی او زره زره کې د مشرکین اقسام بیانې په دې بیا لا ده امونو د الله بادشاہ چ پیدا کړی اسماء ونظم کې وجعل الظلمات پیدا کړی چې لرونغانې بیا د اوګورک فرضا خپل رب شری یادولو نور برابرې بیا سبب دې دلایلو نه بېمانه نور برابرې دا الله سره پره مدد کولو کې وځه پلانې فلاني زموارد ور سره غوډه هر څه به وځي الله کوي دویم دلیل الله ذات چې پیدا کړی تا سوده خټه نه بیاي پرخه کړی ا جلون नेता اوغا غا نه تا دا الله سره بیا تا سو شک وي په دې کې ا غا نه تا مقرر د پورتکې دو دا علم دا الله سره ده چاته پته نشتا او دویم دلیل یې الله چې دې اختیار چيږي پاس ما نووس موږ وکي پويي پپټو تاسو پخاراو تاسو پويي پاس باندې چکو اي زجر زت نداځي دیت یو دلیل دایا شنو تر فن ما ګرځي دا غي نه راستو ان کې دي له دې نسبت د دو دوه کو بالحق قران تا کله شلاي دا قران دې ته حق قران حق توحید توحید چې دا غره منکاري کړي وا اکثرهم للحق کارون او زیاد دې خلکوونه دقرآان د پاره سرې بد ګونکې تووا بلحق معه التهبل کې د حق بایانقرآن. زر د چې دا به شد ته خبرونه دغ سر چې پغې پس یا سر اون اونټوکې کوی تقیب به دنیاوي د نه ګوري سوړه خله کړیمونږ پهخوا د دینا ی نه د پیړونه ګور نه مړې خللا کي دا طاقتونه ما غې دغه دافه درې په دنیا کې هغه تا قد چماند درکړی تاسو له دا سي طاقتونه ما غې لور کړو چې هغه سي طاقت تاسو له ما مزید درکړي سورت السبا ا کده په ما بلغو میشارما ته پینځه سل وختมายد اخر په ما بلغو میشارما ات نه او دا صلی الله سی می سیدا غه طاقت ته نشه رسېدی چې ما غی له ورکوړو سوره فجر کې بلاشي اته بیاکې دا سه طاقت میں اذان او تور کړو لم یخلق مثلوها فی البلاد دا غی غوندې مثلو لزیر ما دنیا کې پیدا کړي دا غه مې تبا کړی دینو ها مکه ناو فرید معلوم سما حج پینسل وی خیال کې ویلو غو نه عربه شې انشاء دې رو کو یاد شل پاتشي وي ها من ها دا تا غزاینو نا حج ګری سما پارا حافظ نیمه الله مې حافظ جوړ کړې چې پیاو دې بدره لګای مخ ها او صبحه قبري ماره والا سورته حج آیات نمبر 45 ګری ولا سما پارا مزامم په وختونه کې دا څه د حفظ چا نه فَكَعَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ آلَكْنَا وَيَا ظَالِمَةٌ فَيَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا كنه ما باول دا سياد کره فَيَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئِرِمْ مُعَطْوَلَةٍ وَقَسْرِمْ مَشِيد دیرد کلنا ما حلا کری وغیر راح علان کی وغیر ظالمان اغن وارشی وپچتون وپلوبان ده دیر شر پاتی و به دې معطلتین دې کویان څل پاتشي وی او ما نه چي ار سمې دې وجار کلو او پاتې میکلو درته او پاتې کیږي وروړه زموسته مرسته پاتې کیږي وارسننه سما له مد را را دی کومه باندې باندې شي بشي او ګردو مين رونا چ به دې بلان دې دونو دا غینا لا دې د بنگلو دا غینا نو هلاک ته مونږ غېره له سبب دې ګناهونه دا غي ما ظلم نگا کردو گنا پا وجه میں حلاک کری او سو منگا اللہ دو گنا پا وجه را گیر کری اللہ اسے ظلم نگا ہا منگا خودیر خیر گو حلا دیر خراب دی فالکناهم بی زنوبیم نو حلاک منگا غیر راپا سبب دو گناہونو دا غیر وانشانا من بعدم قرنن آخرین او پیدا کردو منگ پا دا غیر نا هغه پیدای نوری اغا من لرکن لزالما نور خلق میں پیدا کردو اطررا ولو ننظر لالی ک کتابن في کر تااسن ک چېرته منګار رالیګې پتاببانې یو کتاب په یو کارغس کې یو خط په کارغس کې او د مسهکری غیر را به ایدي هن په پلوله سنوبانې نولهقاللهځنا کفرو نوخامخه اوبیا کسان چې کوفرې کړی نه دی دا مګل جا دوغکاره ای پې غبره کته په لاسبانې دیله خط پیشم کې چې دا الله د طرف نه دی وګوره په بیا دا همدا زالمان او چذاد سر پمنګاو کو نمنه ها واې دی لولاو زلاله ملک ورندا زی په پیغمبر باندې فرشتہ خدای پیغام پروي نو په فرشتہ پکارو د سرګاډ پکارو مخې ورسره څنګه دی یو आवाज ګرځي فرشته اوسه نشته چې وځي په بادشاہ سره ګاډني نو د الله د طرف نه چې پیغمبر دې نو پکار چې د سردا فرشته په ګاډ کې راغره اوله زن الله <سؤال> که غلیګ فرششته او واغې راګلی په کوړ راېږې په د بانې فرششته الله <سؤال> <سؤال> کهمنګه ووریږو مه ک نه فرشته د را په ضبو اود نسبت د روغو کې بیا مغته د بیا بهفیصله زما د بیا بهته مت نه شوو بیا به زما ذا را ځین بلېته یدا چې موږ را لې ګلو نو موږ به د فرښتې لاله ګلو پیغمبرانو موږ به سله سله لاله ګو فرښتې را لاله ګلو ولو جاءنا و کوم ګرزولوي الله وی د پیغمبرانو ملکن فرښتہ نو همغه خام موږ به ګرزولوي د فرښتې لره رجل په شکل د سړي باندې کما فرښتم را لې ګلې نو ما په شکل د سړي غې له ور کړې انسانان وی نو ما شکل د انسانانو ور دغه فرشتې سره نشم مخامخ کې نو سره خبرې کولای شي چې وها یې روانه له همدې هیئت په شکل با فرشترات راتلا والا لا بسنا مې په اشتبالا واستو په د یغاچه په دکمه اشتبال نو بیا بام د وی چې دا فرشتې دا او کدا سړی وي دا پیغمبر دی او کدا سړی دی او کدا فرشتې دا بیا ټوکې کول یعنی په هر حال کې دې بغیر اعتراضه نپری دي جوړه اوس تاکه ټوکی شي په بیا پورستان په واه نو پتا پورن ټوکی کیږي څکه پاغي پور ټوکی کیږي پتا پور باندې کیږي نو نازد شو پا کسا نو پور ټوکی کړي دی نازاب جو دی پاغي په سي اس اج اون ټوکه کوله د چا ټوکی کړي دی عذاب میں په پيوس خړې و او سم چې کے کې عذاب دنیا یې دا اوه غردي دنیا کې سم منزو بیا وګوره سرنګي شاخيري انجام تک ذيب کوونکو سره رم دلیل وایا پیغمبران لمم فی السماوات والارض نو چا په اختیار خدا چاسمان نو کی راز مکو کیری اختیارات د براه دکرته د چادي ا مکه قوتل جو و والله فی السماوات والارض نو چې د چا اختیارات دي د بغل شي کی چې د اختیارات الله ور چې دی غلې کیږي نو ته به نه غلې کیږي ته لله دا کم دیللی الی مسکت ل خسم هغه دلیلی ااکلی چې ستا مقابل غلی شوې نووروا لله داله احتیار کې غلی کېږ منظانما لکرې الله په پرځان میبانې او الله پظان میډبانې ل کې ده د چې الله میړبانې پهځانلی کی ده که نه نو دا منگایانی او دا غصی او قهرون او زلزلی او سیلابون او دا عذابون او بیا چا غویزه میرابانیم پزان دو کوم میرابانی کم نو دا عذابون او تکلیفون او رازی بیا نو حدیث که رازی سبقت رحمتی علا غزبی زمار رحمت زمار دو غصی نمخی شویره اول میال لاوی د رحمت تا قاضا دا وچ کله یو انسان د رحمت کارونو شورو زمانه کې نکیږي او تا ډېر سبر وکما ځکه رحمتونو کوم دېس وخت کې مراد روان دي رسو نو چې پاګه سم نشو نو بیا په خپل کار او غضب متوجې کما دا ماناده ده نو ماناده ده لیکلي الله په خپل ځار مې رباني اول نو چا ول دې دې مې رباني کارونو شورو نکی ن بیا کما غوسه او قهر خا مراجمو به کیتا سنره اگر از د قیامت دا شک نشي سه پايي کې اکه سان خسرو چتا وان کې غرزول پول زاون نولرا او هم لا يمنو نو د ایمان رودي ولهم سكنه نهار ليل ونهار پينزم دليل علاله دا سده نفد شر په تصرف چوسيږي پشپکه ونهار او کې نښ په لاس نو خو اریا شهوسی چې تاسو شه به هیڅ आवाज پیدا نه باروي نا کې انسان نه وي که حیوانات وي یا و پشپتی وي یا و پیر استی وي نو اریا شه د الله په اختیار کې او د الله او رسوله لو پوهیږي شپګم دريلې اخلي او آیا غیر الله ایبذ الله نه اتخذوونی سمزو ولیان بن معاون چې پیدا کوم کې د اسماء نو د الله د اسمان او د ذمکه پیدا کوله ولده او و یطعمو ولا یطعم دا الله خوراک ورکه الله له سوتاب نشور کوله د ټول مخلوقات عام رسونه والا سږده پیر فقیر کنا الله الله رسي خپل فقیر ده خپل محتاج خوراک کی بلتا موسی علی سلام سره لوی جلالو خوی والا پیغمبر ده او ولاته محتاج ده سودات قصص کې راځي رب اني لم انزلت الیه من خیر فقیر الله کته ما باندې خوراک را لګي نو ته محتاج ما ز فقيري ما هغه فقير دي او د دې زمانه ننګا پیر هغه ورکولو ولدي چیريو ګډانو پسانو ور کوي داتا ور وې بری امام مورکه ثندالشه بری امام که زر دا زرد دی دی او دا چرالو نه د مزيري داتا سي ابتدارشه د بل زيتالاشه دایره تا مولرکو ته چلې بوجي د بلغه وکوړي ته چي بوجي هغه کینو پلی وکوړي په دې طریقه کار دا وانه هغه نه شو ها هو هو یتعم ولا یتام تعام زکل اللہ خزائن و سماوات در سکون و خزانی یو دارش چا سردی؟ اللہ سردی غور دا غلطی خبری دی زمانی دی جاہلیت کی پا عرب یو سرے راگلی دی پزنگل ہو که یو دربار و جارت ہو نو پا غیبانی علواو پراتی خیلی کچی سمیدان تلی روان شوی دی نظر چلاوی کری گا نا ایسی پشاہ چې دی جو پشاہ کرتی دن نوہا دربار د پاسا لومبل اولی اولته پلاټیو خړې الوه د اوس ګوري په شاده راځي شیخ اطل او بیا په د پاسه په پورته کړه ا د پاسه په بولو دا غزر پا د دربار د پاسه خبر د پاسه لومبل لدګیدر له چې خوراک یو کوبې په د پاسه او د اسماته او غنودا سره ولاللې یو شیر ویلې و ا ربو ا ربو یبول سالبانو بهر اسی لقد ها نا مبالق علی سالبو آیا زما رقص کدی شی چاول ته د پاسنا خوراکو کلوم بڑا بیا پی خپو چته کی او د پاسه پی بولو کی کدی سی ماوارو او د نیول کولشنو دا لومبل به زانل د کلیوا بول به په د پاسه ولو کول اغه دوم نه عاجل ده چې تاسو انده پاسبول نشیلر کولې نو زمانه به تقریبا سلریږي او بیا غسی شي پوه شي کله کله به زونه قتل واقعیا خي د تکدیرو به وای زما استاد نه پوي ده زما نه کنه پوي ده اي استاد نه کنه په پوه شي خير وي الله په پوه شي تالو بیا په پوه شي خير بیا لکه فرعون غوند بیا چغي وباسه اي بیا منتوا منتو امن ته بیا بده نکم یادې بیا بده پلاړې بده استاد می یادې کې خیری ښا چې تاسو انعام نو بیان شوی به یمانه هو هو یتدعم ولا یتهم قل هو اني امرتو بشک حکم شوی ما تا انکو نا چې شمزه اول د اچانا سما چې غاړه د دې مسلې توحید تا ولا تکو ننا مکه ګت د مشرکینو نا او یا بشک زيریکم کمانه که د خپل رب د عذاب دا آسو کا لویا نا فرمانی مدار کوئی سرہ نا فرمانی دادا دا کما دا اللہ دین سی مخلوق تاو نرساو تا نظرن یاز منخ تورت میں اونکا تا شرکیات تورت میں اونکنو دا, دا اللہ نا فرمانی دا ماما عذاب دا آیات قرآن زکرکے دریو زینوں کے دلتم زکرکے سورت یونس پنزل سمایات کے بیازے کرکے سورت زمرکے دیالس کے بیازے کرکے اوہود کی مرازی مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ وَعَصَوْهُ شَوَالُ لَشَوْدَ غَنَ پَضَاوَ بَے عَذَاب تَأْخِيرٌ هَمُ كَلَ لَا پَضَاوَ دَالِ كَامِيابِ حَكَارَ وَيَمْ سَسْكَلَاهُ نَفِذَ شَرْفِ تَصَرُفْ كُول سَي تَتَ لَا تَكْلِيفُ نِشَرِ دَ تَكْلِيفُ لُر كُول وَلَا بُلْسُو بَغَيْرِ دَ اللّٰهَ نَا يَمْ سَسْكَلَاهُ كُول سَي تَتَ لَا تَكْلِيفُ دَغَ که معموله تکلیف در کې نو دا تقریب تکلیف ورو کوله ده صرف الله ابو السوف مره دا موار ذمہار ده الا هو بغیر د الله نه او ګوره شود تی جونس یو سن شپګه ما یاد کې مراد یوم کې یو شروع اي يمسس الله بظن فلا کاشف له الا هو و کا وې د کا ب خیرین فلا را دېفضجلې یسی وبي منشا چاله خیر س چال نقصار نهصی خیر ف دروسو والله سره پهصرفو والله دی دارنې صورتتي فاې دو مع یاد کې مایتهحلله او لنا سے میں رارحمت فلا مو سے کالا و معوم س فلا مورسلله له۔ دارنګ یو رب کای خلقو ما یشاو او یختار ما کان له ملخیرا رب ربستا پیدا کای مخلوق او څنګه چفخه شیداغه او ما کان له ملخیرا ما پکانه استمراری ما چر مخلوق له اختیار د پیدا کولو د پیدا او د نقصان نه دی ور څترلدنه ګوزان لري کا تذر دنه فالج لري کا تره دنه باد او سرخه کې او تبل لري کا ننه ما کا ده له ملک یرا نشته دې د مخلوق له اختیار د یو شی زو دی وین بچي ما کا ده له ملک یرا دی ګوزانو پالج لري او ما کا ده له ملک یرا دسه بس کوي سوره قصص اتش په تنبره یاد ديدا خو یاد لړای کنا دارنگ سرته نمل د شپتاه د شلمی پاری ولومب مکه امای یجیب الملطر اذا دعاه و یکشف السو ا سوګ دے چلربک تکلیفا سوګ دے قبول بک دعا دا جس پریشات و یجعلکم خلفاء الارض سو دے چې دیوبل نرستو قائم مقام جوړ کی الہهم واللہ نشته وی نو چې نشته دی وک په دریاب کې دی ډوب کی نو دا غېزه خلاصولو والا سوچ یاسین خو ورچا له ورځي ان نشانو هرکم فلا صریح لهم قران صفه وی دی وینا وایم سس ک الله کور سی تا تعالی تقدیر نشته دا د رکو والا بل سو بغیر د نه او کور سی تا تعالی فز دا د الله په جو شريكو دا ټول اوم دی دالازور اور وره د پازد بندگان او ول حکیم ول خبیر د مون مسله نشته د خیرو زکات مسله نشته د معاشری مسله نشته او شروه کله مسله بیان او فقیر دلیل مسله بیان او فقیر دلیل او ګره مسله د ذکره دلیل میداده دالازور اور وره د بندگان او د الله حکمت او خبردار دی وایا پیغمبر باندې دلې و وحي کوم یو شې دلوي دې په گواهه کې وایا گواهه د چا لوی ده په مسلې د توحید باندې د چا گواهه لویا ده کوم گواهه لویا ده دی بغلش وایا مغلې کې ګزالم الله شهیدون بینو بینکم الله گواذ په مې زمو استادو کې پسه گواځي شاهد الله انه لا اله الا هو پر توحيدي گواہی خپل کړی دا پسه گواځي په پیغه او رسالت باندې نو سورته رات اخريه یاد قل کفا بالله شهیدن بهنی وبن قوم درې سره وخ얏 الله گواہی کړی دا سورته نساء اخر کې ها ها پا قرآن باندې او قل ای و ربی انہو لحق و اللہ گواده چا قیامت میں رشتی آده پیغمبر میں رشتی آده قرآن میں رشتی آده توحید میں رشتی آده اگر نبنو ایک گوائی و اوحیاء او خکم شوی ماتا اغم گوائی کرے صدا غینا ماتے خکم پا دے قرآن کرے دی جدو و یرون تا سبی پا دے قرآن نماؤ تا تم خکم دے خا پا دے قرآن یرون په دې قران به خدای کیړو او منبلغ او هر هغه څوک چې هغه ته دا د دنیا ګور ګورتا ای یقینا تاسو خامخا ګواهی او اقرار کوي چې بشک اس د الله نماز ګادا نورښتا وا الله اشهد دا ګواهی نو کوم نورښتا نورښت تاسو قل انما هو هو یا بشک اس د الله دې مدري جار کیو ماشاءالله څنګه مضمون بوزيخه الطريقه غي اوزو بیزار ایماء دا غنا چه تاسون شریکان کوید اللہ سره اللہ زینا کس آتینا اومو کتابا چه ور کری منگا غیر کتاب پیجن دی پیغمبر لرا لکسن چه پیجنی پلو زامنو لرا آ کسان چې تاوان که اگر دو پلو زارنو لرا پن بیان دا مسلین د ایمان دا روری د ډیرر ظاللمم <سؤال> د چا چا هغهه جوړې پله یا نبت د درو کوي تونو دلهته یقینم شان دا د د کامیابېږي ظالمان چ کاماب ظاهیر منږ لالو کام نهه دغه نه کام یو ځ بسستا سره ترازی لا ی الظالمون که ظلم ظالم کوي که نه دغه نه کامیابږي یو یو ځل ظالم د فرونو یاله تنصاف فیصله وکړه خو زمما کور کې شوی شوي زمما غيګه کې لوي شې او بیا اوس د مزوس په امر نیم روزانه ما ته رامنل او چې مصیبت ستاکته کړې ما چاې فیر او څوک یاد موسی عليه السلام چې زمما کور کې لوي شوي زمما غيګه کې او شوي اوس ما ته مسئله کې لا ته انصاف وکړ بلې غاره ته موسی عليه یا الله سلوه کاره مو ته چې غو توحید او ظلم او جاته سره داغ نه کوي سره کې شکی الله ته انصاف وکا نو نه ادب نکلي دي وې دنیا کې د ظالم او مظلوم پته نه لګي ها چې او یو مې ظالم او انصاف وکاو مظلوم او انصاف وکاو الکه ظلم او جاته بېمانه کې د خلکو پږيګه کې بچي الاله ظلم جاته کې ظالم او ته انصاف وکا نو انصاف هغه کا نو هغه لاتابه کا سبا کې او شرما وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَا ذَٰلِكَ وَرَجَالًا فُرُطًا بِكُمُ دَيَّلُ قِيَامَتِ يَبَ أُوَا يَوْمَ مُشْكِينُ تَأَنَشُورَا كَاو سُجُبَر خَدَار سْتَاسو مَسَ خُنُو خُ تَاسو بَر خَدَار کړي ماسره آ چ تاسو په ګمان کاو د خلاصي سبا د ټول اجتماع سپادات د اجتماعيات کبلای شي قُلِ ادُ الْلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَاسو په ګمان کاو ای بيد الله نه دین او تاسو دلت همه تاسو گمان کوئی بیا با نیوی فتنه تو هم آغا انجام در شرک ده دی یا با نیوی فتنه تو هم آغا گنده جواب ده دی مگر دا چوایی با قسم پرلا ایزه منگ ربا منگ نو مشرکان سنده در شرکی که آو نو خود شرک نو کنه دا هم منگ دا اولیاء و تعظیم که آو سنو خود دیده نیکی منگ شر دا بابا جی نبا چاپیر چور لی دا خزیب اخ کولی التبچیل <سؤال> یو غنات نمو خدای عبادت نه کومو خدا الله کو دا هم مشرک نه کومو خدا هم دې تعظیم کو التم بیا وې منګه دې تعظیم کاو انزور وګوره که فسرانګه دروغه په خلانو باندې او رکه بشره دې نه اجدې جوړ کړو دا الله سلام ومنهم باز دې نه اسودی چوغک دې الی کتا تا او ګر جوړې منګه فورنو دا اے پردې چپونی شپې قرآن وفی آزا دې هیڅ خبر په قرآن نه کوي اسې باورې دا ته سوېره دا ته سوېره په یو کوم پهنا د ځکه لا نه پویا کی چې د زړس ترګداغه لنديري د وجدنا کار عملنا نه الله په مور د جبرييت واره نه ظاهر سترګي ګونه او غونه دي اي يفخاو فی اذانه ومقراض فغون ګی دروندواره او کله یو ویني هر قسمه دلیل د ایمان لروري ایمان لروري هر قسمه کدی ویني بې ایمان ده ختم الله لولا قلوبهم ده حتا ته دې کله چې راشه دې تا ته او راجم نو کړه شنو صد ودا دې اجازه دې جگل وب کې دې تاسو را وای با کسان چې کفرې کړي دې دا بیان دو الا اساتیر الاول مغدا کسې دا ولنوري دا دوی هم درشه کسې دا ولنوري ملدا چې کسې میسکې دا اوس اذن ادم دې یو کسې یو کله بل کسې د انبيیاء علیه وسلم واقعاتو د توحید تسوی کسې وي هو و هم ینهونه انه و یداونه او د منکې خلق د نبی سلام د زادرنا و عین اونا او اولی پخپلان هو د بیاننا دا, دا خو سه کمال ندې کته پیغمبر ابو طالبو عرب ټول راجمه شو مشرکین ابو طالب ته و نبی علی سلام تر پیروارو ده پوک کمال غالی چانته بولو کو سوره غالی جمع کوو که خدا والی کم دیه کې گوتک دی اقا والا خدا بندو بسو که که چرمینی مشریو والی مشریو بوله ورکو چه سومنه حق دی خوزمانگ دا مدرگارانو بد بنوی دا مصره بنامش دیسه نیشی که اللہ تا وزاد دا نیشی که اویزا خدا نبی علیه السلام تطره وی تا ته خوبت رکن عرب طول یو خوادی ماو تابل خواهی خیر دی خبره که لگه سوکا لگندرمی اختیار که سوستی که خیر ناسه بس تکنه نبی علیه سلاط و سن حدیث کرا جی اننگی تک سر شو اووی ما تا خوییو یو مل گرتی آکی ستنوستا مل گریش که ماو تاوی فرل اگه را کرن لگه وزارت را وزارت بس بیا بیغم اشا مگنگ وزیری پی کار ده وزارت ده، پیسه ده، ڈالر ده، تکی ده لگه خود احده میلاوشی بس مشیری منگا سکو بیا دین سا زمان سوئی مده آو کتاب سامی سوئی مده آو خلق سکو مده کار پکی روانی او زما د بچو او زما د پاٹه کار کې گی منگا برسکو بیا اوی تو تنو سمال تک سوشا ننگی کدی یو لاس کې ما تس دی او په بل لاس کې ماته وروګ دي نو خو پړیدا سره او سپینو په تیار نیم تیار نیم ما زه خپل خبره جایلې ساتم هغه چې د غیرت تخپلراره ونی دا ابو طالب وا نو هغه یو قصیده ویلوه او تو وی والله لیسلو الیک بجمهم ازم اور واورا والله لیسلو الیک بجمهم حتا او صد افکتورا به دفینا قسم په الله کدا ټول را جمشي نو تا ته دغه نقصان نشي رسوره زکه زخوم سه ایمه زما په جو تا ته نقصان دی نشي رسوره سوپور د جزاء د خارو پیت کړه نه ما زه کو کو او واقع ابو خاندان کو. آونا خبر تک وسکړېنی ما په پتا شو کو بچي الله نشي پورته کولې او واقعي ابو طالب ګلوي خاندان خلکو زموږ نه خلک منکاوه و یا ان اعنه عنه خبره غارتې خبره نه منل نو څه फायदा ملو شو هغه نه منکې دي خلک اگر کده پیغمبر خاندان او اگر کده پیغمبر او شمويزو مطبعه پیغمبري ما پو نم باندې وروړه کار نه کید تر پیغمبر نن باندې مخ مبارک ته یو ګوړه ګر دې دې کل <سؤال> کړي دا برې دې پلغه له کل <سؤال> کړي ته څنګه پیغمبرو متی ځان توي نپدې الفاظ النخلاصي کې څنګه بوتالب پدې خبر اخلاص نشو چې تاسو خو نصار نشو خو په دې غاده ته خبر نه منلە اس وې زستو متی م او خبره نه مختدی غورا تای تدی غورا غم تدی غورا خابد تدی غورا خلاف سنت دی عذوب متری پیغمبرې ما اوځه پیغمبرمانه ته پیغمبر نه مانی دا هو په تعلیم دا طالب بچي اخم دا خبره کړو داغه بچو و همیان هونه الودی منکهی خلک پیغمبر د زرناو د قراناو د خپل او دغه د بیان نه او د هله کئ نه هله کئ مگر فلزاناو دی نه تباکنو ولاو ترى کچې او وینې ته کده به ورول شي پور باندې نوای بده ها افسوس موږ لراوهه پښ کوم جوابه شو موږ دنیا ته او موږ به ورول نه کو په ایت نوذر پر را به شو د یقین کوونکو نه بل بده نو هم بل کښاره به شي دای تا اه حقانيت د پیغمبر شه دی پټاو من قبل بخا کارب شي دایتا ولوردو یا چې ده کوم شرک پټ کړو دا غي سزا شرک پټ کړو دا سزا بوته کار <كارشی> شي دا شرک <سلام> والله رددو او ک واپسم شو دنیاته د منږ واپس کا واپس کا الله و ک دنیا ته واپسسلامم شي او خو راځین نه راځ نه خو کبل فرد و تکدي لو داخلې کې په مونطېاتتو په بیا را ګځ غس شکو کو فرتا چې د منه کړی شو دغې نهغ با نخت شکارو ته بیا ب ایمانه را ګدي به کوي و نه همله کاې ب دا دی درجندي رَتَنَه پر انکار د قیامت وای دی نریدا مګا ژوند موږ د دنیاوی موږ بیا د پورتک ژوند کولا په او تدا کې چې وینیت کدا چې به او درو لشي د خپل رب سره نوای و الله الیسا هاذا بالحق آیانو دا قران رشتہ آیانو د پیغمبر رشتہ د پیغمبر او قران رشتہ نو د قیامت وای به دی بلا بشکرشیا او ربنا زمنګ د قال نو واجب لاوکیا ځاپ سبب دا یتا شکفر کړو دنیا کې په قیامت باندې هم کفر کړو تاکي تاوالیدا کسان چې دروغ ویلو په ملاقات داله حتا تر دې کله چې د قیامت نا صاف نوایب دې افسوس نه لره په سوچم کمې کړې فیه دنیا کې هاي من کمې دنیا کې کړو من قیامت انکار وهمو دوی به پورتاکی پلو بوجونو لراز په خپلو شاګانو باندې هغه بوجونه د شرک او د کفرو یا بوجونه د نورو خلکو د ګنااونو خلکې گمراه کړي او الله خبر سي خلکو سا امايه ضرور ډېر بديا چې کم بوج راول دی اوس تذین مینا دنیا نه د ژوند د دنیا ماګا ټوکی او بسري لاعب ولهو ټوکی او بسري لاعب څه د زلو مینه په نه لکه د ماشومان وره شون شننني ماشوم جاري کنا نو زه به بالغون دسیږي مسکه په کې ساه چوری او کله نه وره کنه غل غل کوي بس هغه وې څه چلې به په قلق شي داغه له سکون در نه ملایويږي خنفسه غاوازوري و څه چلې نو داسې خوځې دا خوځې د تلعب او له وا هغه ته وی چې سرور او مزه په سو وخت میلاوي شي لکه مازي کرے د ګراونکې داخله کبړیانې کې خله دا کرکټ کې منډې وې یا ده جرسي کې د غوڼو او د خپل د پټیو غټو بلاني خوشالي او چګمګي وې پیزلس منټه ده بیا سنې دقه شي په دنیا مثال ده اسې الله و کال کنن وزارت او بادشاهي او منډي او مخکې روستوش پګه تلس گاڑی دی او په داسخه تونې او پیسې ده یو څو ورځې ژوند دی بیا هیڅ همې سباله الله د دې دنیا مثالم دا غسهوله والا دارل اخرتو خیر للذین یتقون خامخه کور د اخر غړ د دې په اړه دا کسان نو چې ځان بچی د شرک او د دنیا نه آیات دا کننه کان نه اخلي تسلی پیغمبر تا قم علمو مخپوغو خفي جنو منګلاوی یقینن شاندادې خامخه غم جن کوي تعالی پیغمبر کسان خبرې خا مها کم جم کی په غم بارطال لا هغه خبرې چې داخله کوي تاسو یې یقولو ان تاسو یې وي تاسو کې ما خبره خلکوي خبر د قالو مقوله حذف کړو یی تامیم نه ایسووب الزام نلګي نو سووب وي پدې کړې دنیا فیدا را سووب وي د کرسی غوالي سووب وي د عزت غوالي سووب وي د دا ازانه مشریغ غوالي سووب وي مقصد د دادې سووب وي دادې د قال مقوله حزاب کلو د تعمیم نه چې دا چا په خلیه ساده زینا به در پسی ویلګیا به یي چې په پیغمبر په سلګی نه ما ته په سلګی نه وروړه لګیا دی خلک مونږه لیک سکو لا يحزن ما ساده قبر کې خلق نس ملې وروړه ما ساده په میدان د حشر د وزن او د صحائف وقته ما ساده په خلق نيزه به आवाजې قام اخا هم جن کئ تا خبر جوای به دا خلک تا پسې نو ف انهم لا يكذبونک تا خ جواب دا ته به خلک وای وای سچ په غلي راځي نو هغه به وای نه لاوی ف انهم بشک د خلک چده لا يكذبونک د ستا د نو جنواله نکي پیغمبره ستا تکذيب نکي تا منځ ته صادق قوميني ولکن الظالمین بیاات الله یجهدون لیکن ظالمان پایاتونو دا اللہ انکار کئی سنگا کستا کتی نمہ نلے نستا صادق و امین بانی میں مشعور نوے تا اغا محمد سنگ چمخ کے وے سلوی تا ته امین او صادق ویلی شو تا صادق و امین منی تا دروغ جنم منی خوچ دا دروغ نسبت تا تا کئی نو دا زماد کتاب و جاپ چکه کله نه تعال زما کتاب ملاو شو او د کله نه تا زما د کتاب دا وخت شروع شو نو ته کاذب شې نو دې ته تکذیب کوي د کې انکار کوي نو استاد نه کوي زما د کتاب او سب د کله دا نه بیانې بس الکر له خو استاد دې غمو دلی بس بس اے بخپل موسره کازه بس موس او بیان نکې مړه دا په انې شو نو کو ندادې کو ندادې کو ندادې دا خو نه بیا و پاغې اعتراض نشته قران کتاب بیانې بیا ګوره پاغې اعتراض ناراضي اته څوک نه بیانې دا غو مزيري پیغمبر ته ګوره یوزل ابو جهل وراره ور سره دا ابو جهل سره ورته وینې دا پیغمبر رشتہ ده کدروچ پیغمبر رشتہ روارو ته چ پیغمبر رشتہ منو یانه چې ویمه ونو کړو سودا ډګه او سو ځای به وسره کړو منو یولینه اورته وې غمن منو اگر شاده واغه چې که ما خبره کی خبره درو بس نو سې شکل نشه تاغه منی پیغمبره ما ته پته د ستا صداقت منی خو دا چې که ما خبره ده بیا دې خبره صحیح نه ده لطما ته او فلانې وې چې استاد خسر دې خو کوي دا بیان چې کوي کنه دا بیانه غلط دی بس نو کو سره چې اچا کار کې په سیناریو ودن علم کې سکو موږ نه جمع سره کوي خدا خبره صحیح نه ده اک اعتراض چې پچا باندې را وروړه اک پیغمبر ته چې ویلو غطا ماتم وای اسکه موږ دا قران نه بیا رو د خلکو خوخلو خبر ہے اور اج کل قران بیانے پرے کے رد پار چار راجی نو تبم لگ گئی زمم لگ گئی بم لگ گئی اللہ دے منگلا توفیق را کی دے حق سی بیانولو او اللہ دے منگلا عملم نصیب کی سباب انشاءاللہ زمنگر ٹھ پاتی بج شروع کی مخبل ٹیم بدن کا اتنی بجے سبا کے کھیلا